dit program om USA fra kongressen.com. og for mig, der sidder du Anders Agner. Fornøjelse som altid. Du ser en smule bleg ud. Tak, tak for det. Jeg tænker, skal du ikke en tur eller lille tur til Mexico? Til, måske til Cancun eller andre lignende steder? At, øh, jeg tror, Ted Cruz har i hvert fald øh, på vegne af alle vist, at det er da en rigtig dårlig idé. I hvert fald det er det en rigtig dårlig, hvis man er Texas-senator i øjeblikket. Hvis man lige skal give lidt kontekst, så er det jo, at øh, Texas over den sidste uge er blevet ramt af både nogle øh, snestorme og noget kulde, der nærmest ikke kender øh, fortilfælde. Og hvad gjorde Ted Cruz så, statens egen øh, senator? Jamen, han, øh, han tog det på ferie til Mexico. Han tænker, jamen, det er da smart nok. Jeg kan da smutte øh, smut til Mexico der, der, med der, der familien. Er kold, der er koldt her, det gider ja, jeg ikke. Ja, det gider ikke. jeg da ikke. Så kan jeg det så godt bare lade min egen delstat sejle i sin egen sø, mens jeg så på, på badeferie. Det er simpelthen ubegribeligt. Og det er så, kan man sige, blevet... Øh, nær, ja, det, nu, det kan jo ikke være årets skandale i amerikansk politik, fordi der er ligesom sket nogle lidt voldsomme ting. Men lad os dog så sige, at det er ugen skandale i amerikansk politik. Det er, at højt råbende patriot, jeg er så meget for Texas, så det står ud af alle kropsåbninger til Cruz, han tøffede lige så snart, det blev en lille smule koldt. Ja, jeg vil sige, at øh, hvis man skal bruge et, øh, et texas sprog, så var man så snart, om, at han fandt den mest texanske sexløber frem, der overhovedet bare tænker gang med at skyde efter hele dele af sine fødder. Jeg, er... jeg, jeg tænker mere, at vi er ude i en raketkaster. Vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, er, nede, vi er nede i den halvulovlige ende af Walmart, hvor hen på. Houston, we have a problem, kunne også have været i brug. Godt. Men... Så har vi vist været med alle sammen, i, I dag, der handler med anledning af den her storm og kulde over Texas, så handler det om den her meget... Øh, anderledes. Delstat. Uh, en af nationens uh, største og mest folkerige, en af de mest vigtige, men også helt sin egen, med helt sin egen identitet, men også i et, det man virkelig kan kalde, en, der, der, der er meget, altså kan man sige, står i et, et omskifteligt politisk sted. Det her, det er kampen om Amerika i dag om Texas. Ja, og så skal jeg jo lige huske at sige det, jeg altid skal huske at sige, og som er utrolig meget vigtigere, end folk måske tror. Det er jo, at det er gratis at lave det her. Det er det ikke. Vi siger det uge efter uge. Derfor vil vi utrolig gerne have, at du støtter os. Det vil vi egentlig gerne have, at du gør ved at blive medlem af kongressen.com. Det gør du ved at gå ind på kongressen.com. Det koster 124 kroner om måneden eller 1068 for et helt år, så er prisen helt nede på 89 kroner om måneden. Og udover du selvfølgelig støtter, at vi kan lave kampen om Amerika hver uge, så du har et dejligt program, du godt kan lide at høre, så får du også adgang til alle de artikler, øh, vi skriver, og du får adgang for eksempel også til forskellige event, og så de her digitale masterclasses, vi holder i øjeblikket, der er blandt andet en på tirsdag, som handler om at vi dykker ned i det højre radikale USA, og kigger på, hvor kom de her kræfter fra, som stikkede frem den 6. januar, hvem er de forskellige aktører, hvorfor de er opstået, og hvor stor magt har de øh, fremad. Alt det, det får du så, for de her nærmest øh, forsvindende små penge, det er nærmest, øh, det, det svarer til at gå en øh, dårlig tur på McDonald's, så ja. hvad vil du så helst, kan Ej, man så. Så, så burde det jo <laughs> være lige til at kunne til. Ikke under McDonald's <laughs> og den grund. Nå, Anders Agner, øh, kamp Amerika i dag, som vi har sagt, om øh, Texas, Giv os lige 4 uh, minutters uh, version. Den her stat, øh, store amerikanske stat, mange valg med en super stor betydning, har leveret et par præsidenter og og, og så videre. Altså bare her i det, i det hvad kan man sige, de sidste 70 år har det leveret så vidt jeg lige hurtigt kan tælle tre præsidenter. Mm. Så øhm, giv os lige det hurtigt brush på, øh, hvad er det, der er så særligt ved Texas? Jamen, det er jo sjovt, fordi Texas er jo et eller andet sted i en stor kontrast. Altså, på den ene side, så er det jo noget af det mest amerikanske, man overhovedet kan forestille sig, og samtidig så er det jo en stat, som i virkeligheden gerne vil være i fred. Altså, de er meget, meget øh, orienteret omkring texanske værdier. Altså, mm. Texas-style er jo simpelthen et udtryk, og altså, lytterne kender måske også begreber som don't mess with Texas osv., ikke? Altså, øh, jeg kan stadig huske, jeg var i... Øh, Sidst jeg var i Texas, det går der vel 5,5 år siden nu, hvor at, øh, en af de mest øh, sådan succesfulde t-shirts, der var til salg i turistbutikkerne, var, hvor der på ryggen gik to seksløber, og så stod der, en Texas we don't dial 911. Altså det, det er simpelthen stilen, og øh, altså Texas er jo øh, en stat, som i hvert fald indtil 1960'erne var lidt mere en Politisk svingstater, altså den uh, var for eksempel afgørende for John F. Kennedy-valget, mm. præsidentvalget i 1960. Men efter man så lavede borgerrettighedslovgivningerne i midten af 60'erne, det var så i øvrigt en texaner, præsident Lyndon Johnson, som mm. lavede dem, så kiggede han også øh, blandt andet i retning af Texas og sagde, nå, nu ryger syden, i hvert fald mm. i den kommende generation, og det gjorde den også. Altså Texas har jo nærmest lige siden været noget af det mest ærkerepublikanske, man kunne forestille sig det er det stadigvæk, men ikke helt så revolution, som det var bare for 10 år siden. Mm. Der er at opstå det der, man kalder blå lommer dernede, hvor at byer som San Antonio, byer som og så osv. i stigende grad begynder også på grund af, at ændre sig, der kommer blandet flere latinoer. Og det gør altså, at demokraterne i stigende grad er begyndt at få fat, og derfor så vi også i... Øh, i, ved forbindelse med senatsvalget i 2018, at øh, før omtalet til Cruz, ja, han blev genvalgt, men det var på et hængende hår. Det var kun med 3 procentpoing, at han slog Beto Rock, demokraten, der udfordrede ham. Og ved præsidentvalget her i, i 2020, jamen, der var der i hvert fald på et tidspunkt, hvor at det faktisk var dødt løb dernede, og hvor at vores amerikanske kollegaer på Red Club Politics Texas til at være det, de kalder en toss-up-stat. Mm. Altså en stat, der reelt set kunne... Tider. Der er spil til, og den kan gå til, be til begge sider. Det er vel den, det er nogenlunde den korte Texas-version. Ja, og, og så kan man sige, hvis jeg lige skal supplere lidt, så kan man sige, så synes jeg, at der er to, to interessante ting, der er sket øh, ved Texas. Det er, det er i virkeligheden, hvad der er sket... Den ene, på den ene side, det er, hvad der er sket med Texas-økonomi. Det, det Texas jo nok altid har været mest kendt for, det er den her olieindustri, mm. at, det, at den, her centrum, den amerikanske olieindustri havde centrum nede i Texas. Det er jo blandt andet der, hvor Bush-familiens formue blandt andet kommer fra. Og, og sådan, der er selvfølgelig masser af olieindustri stadigvæk i Texas. Jeg kan faktisk, apropos olieindustri, jeg kan huske noget med at køre, jeg tror det var fra Houston ned til Galveston, der ligger helt nede. Ja. Og, du, og du, du, altså, vi snakker om en tur på Ja, det er forholdsvis langt, altså. Og du kører nærmest gennem et langt øh, olieraffnaderi. Mm. Det, det er på sin egen måde ekstremt fascinerende. Mm. Øh, Galveston, vil at jeg et anbefalet som et af de mere fascinerende, ikke nemlig de mest skønne steder, men et af de virkelig mest fascinerende steder, mm. man skulle til og besøge, hvis man var på var på de katter. Men ja, det, der så også er sket, det er, at Texas er gået fra at være den her jeg nærmest klichéen på en amerikansk stat med korberhatter og pistoler og olieindustri og masser af kvægfarme, og man skal have en ranch og alle de her ting. Altså, det er jo Giganten, den berømte film, det er jo kliseen. Til det i dag jo er et centrum for grøn energi, blandt andet, altså utrolig stor vindmølleindustri men også andre dele af den grønne sektor. Og så afsindelig store dele af den amerikanske tech-industri. Det er jo mm. ligesom den, Texas er den anden Silicon Valley, altså Austin ja. er jo... Austin er, Aarhus, er jo, hvilken, Og det har selvfølgelig skubbet, som man har set ja, i en anden sammenhæng, de her bevægelser har jo skubbet enormt meget politisk, hvis staten den er blevet så afhængig af, af tech og, og, og, og green tech. Og så, lige, lige godt at, så er der en anden ting, som jeg synes er den store... Anden ting, der er skrevet i Texas, det var det, du også nævnte, det er, at de har jo haft et meget, meget stor skifte i, hvad deres demografi mm. er. Altså, hvem er det? Det er jo en stat, der. Jeg kan ikke lige helt præcis huske fremskrivninger, men lige om lidt jo. Øh, nærmest der er overvejende en latino. Ja. Altså, det, det ligger Fordi den ligger der, hvor den ligger, med den lange grænse ned mod Mexico og, og sådan nogle ting. Men, men, men det gør også rigtig meget ved staten. Det er også det, der gør den lidt mere diffus fordi latinoerne jo ikke er helt så en til en. Ja. Det, var i fasen, det, vi, det var det, vi lærte i 2020-valget, ja. at det ikke nødvendigvis er ja. sådan, at man kan tænke på latino-vælgergruppen som en samlet gruppe, der bare ja. er pro-demokraterne de alle sammen. Lige, lige, lige præcis. De, er mere, og måske, de kan også være meget, meget konservative og meget øh, men det synes jeg er noget af det interessante. Men tænke. det der er spændende også, fordi du har fat i noget, som også er centralt i forhold til det skifte, der er ved at ske politisk ved at snakke om Austin. For et par år siden, der var den der store, det der hed C40-topmøde i København. Der var en masse af de her store byer rundt omkring for verden er organiseret. Og de var så i København, og den forbindelse, der intervjuede jeg borgmesteren i Årsten, ham der hedder Steve Adler. Og en af de ting, manden virkelig gerne ville tale om, hvorfor han var i København, prøvede jeg. Lad mig bare lige ind. Borgmesteren for Austin mm. vil gerne snakke om cyklisme. Mm en borgmester fra Texas er i Danmark sidst på efteråret for at studere, hvordan vi indretter vores cykelstier, hvordan vi laver Jamen, Jeg kan godt forstå her med altså Det er vel oplagt at en med cykelstier. Altså helt, helt seriøst. Ja. Altså også vil det være oplagt. Jamen, det, prøv at høre. Det er Texas mm. for pokker. Altså, det, Men normalt, er det er normalt stadig, at man tænker på pickup trucks, eller, ja. eller heste, øh, hesteridninger. Men, men, men det er vel egentlig også bare for at understrege, at den cliché-idé, vi har om, om Texas, holder ikke længere. Ik ikke længere, nej. Og det har så virkelig forandret øh, Texas' øh, politisk og så samtidig, så har den det her særlige fordi hvis man så kigger på den sidste uges aktuelle hændelser, så er noget af det, der jo er gået skat, det er, hele deres elnet er brudt ned, og når det er rigtig, rigtig koldt, så er det godt nok noget møg. Hvis, altså udover at du ikke kan øh, tænde, din, øh, tænde dit komfur, så i Texas, så har du heller ikke noget varme, fordi du har ikke et fjernvarmesystem Det kører på el. Det er sådan, du varmer dit hus op, fordi der er det jo normalt dejligt varme, og du skal mm. også kunne bruge aircondition og alle de her ting. Det vil sige, Folk, de, ja, folk er jo døde og kulde. Ja. Altså, rent, og det, der så er rigtig interessant det, det er, at Texas' elnet er jo brudt sammen, fordi man har sagt, at ja, resten af elnet i USA i samarbejder i Texas. Vi hopper lige vi, vi kan selv. Vi kan selv. Ja. Jamen, det, det er jo derfor, at det virkelig er, hvis man kan snakke om den ultimative krise, det der er sket her med det her vintervær, så er det jo det, der virkelig er sket, netop af de grunde, du nævner. Så meget, desto mere ubegribeligt er det jo også, for at vende tilbage til ham, vi snakker meningsvis, at Ted Cruz, senatoren, som jo har været en af de to texanske senatorer, siden han blev valgt i 2012, øh, kan finde på. Altså, det, det er simpelthen... Det er ikke en lille bøjler, Det er simpelthen med åbne øjne bag mm. solbrillerne, at han trasker direkte ombord på flyvemaskinen. Det, blev fotograferet. det er allerede. Han er ikke engang landet i Mexico. Og han, er, han husker at tage texas mundbind på. Ja, det gjorde han dog. Hvor har han jo så prøvede at øh, i bedste baglænds hækleløb at prøve at redde situationen, da han så fandt ud af, at det her var godt nok dumt. Han var blevet bustet. Han troede, at den gik, men det gjorde den ikke. Hvor øh, flyver han hjem igen, øh, og for, prøver først og fremmest at tørre den af på børnene mm. det var dem, der gerne ville efter at han så øger siger, så det, det føles jo allerede forkert, det at fløjte derned. Ja, goddag. Og øh, det de gjorde det, skulle du nok ikke, have, du nok ikke have gjort det. skulle nok ikke gjort det i første omgang. Dernæst, at han så øh, kommer tilbage og siger, Men, nu er jeg her igen, Æh, og nu skal I bare se, at Texas værdierne osv. Det, der så er sket i mellemtiden også, altså, ud over at øh, Ted Cruz jo i forvejen kæmpede lidt med... Øh, Redomed. med ja. Der var noget af det, vi taler om i forbindelse med 6. januar, øh, stormløbet på Capitol Hill, der ikke var så godt håndteret. Men også, som vi taler om før, altså han blev genvalgt i 2018, men det var ikke stort, han besejrede mm. Bet Rock. Altså, normalt ville man ikke bruge tid mm. på et senatsvalg i Texas. Det plejede at være slam dunk for, hvem der ender. Det, ja, det plejer at være ikke... mest spændende, hvem der vinder primærvalget over hos republikanerne. Lige præcis, ikke? for det andet er sådan set ikke interessant men det var det her fordi at der både kom en måske sige, dygtig kandidat mm -hmm. i i Better Rock øh, demokraten som på det vis var medlem af repræsentanternes hus og som udfordrede ham og jo virkelig gav ham kamp til striden men også fordi altså meget kan sige som Ted Cruz, men der er godt meget, der er pænt. Øh, altså, i virkeligheden, så er øh, altså, en af de bedste jokes, jeg ved fra, da jeg boede i Washington, det var, at øh, man plejede at sige, at der findes to slags mennesker. Der findes dem, der hader Ted Cruz, og så er dem, der ikke har mødt ham endnu. <laughs> øh. ja, det er meget... Men, men det her, det understreger vel i virkeligheden, det, jeg synes er interessant i det, det er at sige, nu har vi snakket om, at Texas er helt anderledes, så den er i... Texas er i den grad ved at, at skifte fra at være den her kliché til at være en, nogle, nogle helt anden ting, og har en kæmpe økonomi og sådan noget. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis demokraterne drømmer våde drømme om noget, når det handler om valgmatematik, ja. så er det jo at kunne nappe Texas ja, for republikanerne. Fordi så begynder vejen til det hvide hus, som i forvejen er begyndt at blive lidt lang for republikanerne, altså også fordi USA udvikler sig på den måde, den gør så bliver den rigtig, rigtig langt. Det er lige før, at den ender blind, så. Ja. Men det er også interessant, fordi nu snakkede vi om Beddow før, i mm -hmm. forhold til 2018, og hvad der var ved at ske der. Det er der jo også... Altså nu, den anden af de så to senatorer, ham der hedder John Cornyn, der sidder dernede, øh, som blev genvalgt, nu har vi valget i 2020. Og ikke fordi han er sådan Mr. Popular i øvrigt, men... Han klarede sig gerne også fordi demokraterne ikke steder nogen specielt dygtig Ej, kandidater. Nej, det var lidt undret lidt, at de ikke stillede en bedre kandidat her i 2020. Min påstand ville være, at hvis Beto, han havde kørt videre efter 2018 nederlaget til Cruz, mm -hmm. hvis han bare var kørt videre og sagde, at jeg, jeg, jeg udfordrede Cornyn i 20, så tror jeg faktisk godt, han kunne have besejret ham. Nu ser det ud, som om han har fokus på noget andet. Hvorfor, hva, hvad er din forklaring på, at han ikke ville her i 2020? Jamen, det var, fordi han klarede sig. Hans ego løb af med ham, fordi han skulle så... Øh, være, president. være præsident. Være præsident, han. Jeg vil godt indrømme, det var så der... Altså, jeg tror, at Beddow har store muligheder for at blive en mere fremtrædende politiker i Texas, men også kun i Texas. Mm. Jeg svær, at jeg se ham, fordi det, der gør ham til en god politiker i Texas, det er, at han også forstår Texas og bruger Texas-værdierne, mm. som de ser ud nu her i 2021. Mm. Ja, det er det sådan mere. moderne Texas, Ja, så, ikke? præcis, ikke? Øh, og i det øjeblik han pludselig stod op på scenen med alle de andre demokrater, og havde fået et jakkesæt og et blåt slips og så videre på, så forsvandt alt det, der gjorde ham til battle. Mm. Jeg tror, altså, jeg, vil sige, jeg har sjældent set en mand sætte en præsidentvalgkamp så elendigt i gang, Ej, som, nej, var som sig, gik galt, Jeg at altså, han blev spurgt. Lad os bare lige huske hinanden på det. Han blev spurgt. Han startede med at sige, at det var Guds plan, at han skulle være amerikansk præsident. Hvorefter han så blev spurgt, okay, hvad nu hvis du havde vundet senatsvalget over Cruz vil du så have været præsidentkandidat, hvorefter manden svarede nej? Det vil sige, okay, så det er fordi, du ikke skulle noget andet, at du så er præsidentkandidat. det lyder godt nok også. Plan, gud, gud, læ ja, gud lægger vel bare en ny plan. Ja, Gud han, han registrerer åbenbart Beddows gameplan. det, ikke? det, det, det tænker, tænker Gud løbende. Det gør Gud gud. Men, men det der var er sket nu her, på, hvad vi snakkede om, med hensyn til alle de problemer Texas har været i den forgangne uge i forhold til Beddows stjerne, den er jo pludselig steget igen, fordi så meget, som Cruz har kvaret så lige så meget er Beddow jo braget igennem lydmuren. Og, øh... Han har været ude og levere meget vand rundt omkring, må man sige. Jamen, det er lidt, altså, der var en eller anden dag, hvor han kørte hele vejen. Han bor nede i El Paso, og det mm. er sådan hele den sydligste del af Texas. Og så op til Austin mm. med vand. Det er sådan en køretur på 8,5 time, tror jeg, det tager at køre den tur, eller sådan noget. Men var selvfølgelig så... ikke nogen journalister på vejen? Nej det var meget tilfældigt. Der var et par stykker, som helt tilfældigt. <laughs> vidste, at han kom, svært, altså. kom ræsende med diligencen, på at fylde af vand, men øh... Han nogle gange bliver, bliver så træt. <laughs> ja, men det er simpelthen så kalkuleret nogle gange, ikke? Ja, men det er så dumt. Altså. Når altså, Ted Cruz har taget til Mexico, skulle jeg så ikke køre til Austin med noget vand, men øh... det er jo klart... Betto han er, er jo... den, der havde vel været nede og samlet op i Rio Grande. Men ja, så, synes, det, der, jamen, der, okay. det, der er jo selvfølgelig Stopper her. Det, der er jo sket for Beddow, det er, at han er begyndt at kigge på en ny Lige post, præcis. og det han gerne vil være guvernør. Han vil gerne være guvernør i stedet for Greg Abbott her i 22. 2022. Det er ikke, fordi Greg Abbott de sidste uges tid har fået store stilkarakterer for den måde, han har løst krisen på. Det er jo altså, Han har været i den grad nødt til at bede Washington om hjælp, og så kan man sige, jo ikke bare hos dem, der kommer fra Texas, men også folk ude fra Texas. De har jo været super gode til at hjælpe Texas lige nu. Altså, hvor mange penge er det nu? Er det 4,7 millioner, AOC har samlet ind til... Ja, Alexander til, Yorkers, texas ...har samlet ind til, til Texas. Altså, og, og oppe fra New York, ikke? Altså, Congresswoman of New York. Og så samler hun det ind til Texas. At... Det gør hun jo, for det, det, altså det, er jo, det er jo, undskyld, jeg siger det, det er jo også bare benhold gameplaning at sige, for godt, sin. vi for demokraterne viser bare, hvor gode vi er ved Texas, for det skal I huske om to år, og I skal specielt huske om, om fire år. år. Ja, ja, ja. Jamen, det er jo klart, altså. Der er jo ved at ske noget, og altså, jeg vil da ikke udelukke, at Beto godt kan, kan besejre Greg Abbott. Og en af mm. grundene til, at jeg faktisk også minder, han har en reel mulighed, udover at alle kender ham, og han har rigtig godt fat i det demokratiske parti, han er en fabelagtig fundraiser. Mm. Altså, er der noget, den mand kan, så er det at skåle dollars ind. Mm. Og det viste han jo i 2018, at han virkelig kunne. Mm. Og øhm, må man også bare sige, der skal penge til at føre guvernørvalgkamp øh, i isærm... Sydkorea. Ja, og hvis man er demokrat, og apropos hvad du selv talte før om, med olieindustrien, de plejer som regel bedst mm. at, ville, øh, at hjælpe republikanerne mm. i hvert fald. Så hvis man skal det, så skal man kunne græsrods fundraiser, og det mm. kan Better mm. Rock. Så jeg synes, at altså, det er ikke er helt øh, udelukket, at det godt kunne ske. Det er stadig mere sandsynligt, at det ikke sker. Men alene det, at vi faktisk kan snakke om, at det kan ske, viser altså noget om, hvad det er, der, der er under opsøjling dernede. Plus, ja, at, og så, øh, og så der er der jo en ting, man skal, man skal huske på i det her. Det er jo, at tiden ja. den er i den grad på demokraternes demokrater. side. Ikke? Så det kan godt at det ikke lykkes at tage guvernørposten i... 2022, det kan også være, at det ikke lykkes at tæt Ted Cruz til 2024. Det kan man sige. Hvis man stiller en god kandidat, så har Ted Cruz efterhånden skudt så meget sin egen ben væk, så det burde være, mm. burde, burde være, burde være muligt. Men, men den her tid gør jo, at højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt, så kommer Texas, der, der kan jo ske uforudsigere ting, yeah. men højst sandsynligt kommer Texas til at, at vippe på et tidspunkt, også i et præsidentvalg. Mm. Og så er det, som vi siger, så er, det vejen, så er det virkelig, at republikanerne for alle år skal til at genopfinde sig selv. Fordi så kan det godt være, at de har godt fat i alle mulige stemmer, men så begynder det at være i, i alle de her små landstater rundt omkring i USA, og, der, så, og måske lige Florida, som er det ja. kan vi tage et særprogram af mm. Florida, en anden, som også har sin helt egen særhed. Men, men så begynder matematikken bare at svært, fordi alt det, vi står og snakker om omkring Texas, der synes jeg, noget af det der interessant ved den amerikanske valg, det er jo, at det er republikanernes sikre store stater, der svipper, eller der vipper i de mm. her år. Svipper? Ja, ikke. Er det er... Jeg, jeg tror, der er noget, der hedder svipper på dansk, det er Er det ikke Alfonso Aarbergs usynlige ven, men ellers så ja, tror jeg swipper. ikke, at... Uh... <laughs> Ska det skal der tjekkes ved lejlighed. Nå, men det, er jo, men det er jo republikanernes store stater, der vipper i de her år, altså... Florida er jo altid i spil. Nu er Georgia lige faldet. North Carolina ligger lige på viben. altså Det er jo der, hvor de skal hente mange, mange valgmåder. Så kan det godt være, at de ser ud til i stigende grad at få lidt bedre fat i jo og sådan mm. noget. Ting. Men matematikken bliver tiltagende sværere for republikanerne. Så apropos, hvad vi føler som om, vi har om i to måneder, men det har vi jo også. Mm. Eller tre måneder. Det er et parti, der på. Alle leder og kanter er presset, hvis de ikke vil marginalisere sig til et eller andet råbekor, ja. som er repræsentant for 40 procent af den amerikanske befolkning. Ja, og det er jo det, der bliver spændende, der også at se øh, i forårs, til vi snakkede om hensyn til, hvad vej de går, øh, da vi talte om McConnell her for et par år siden også, fordi de er ikke blevet ved med bare at ligge derude, hvor de har været i de forgangene år, med, med sådan nogle typer som Trump og Ted Cruz mm. fordi der er simpelthen ikke nok. Mm. Altså, og det der er jo også har vist det er, at der kontramobiliseres mm. på baggrund af, at det, mm. hvis det er den republikanske linje er den, så kontramobiliseres der. Det er jo også det, Battle Rock er et udtryk for mm. i, uh, i Texas. Og så tror jeg så også bare, at man må sige, at. Ja, han er vel en mand, man var indtil for eks for fire år siden egentlig, og tænke, han skal da være rigtig glad for, at, nu, at, nu, at han nu er valgt i en uh, sikker uh, demokratisk, uh, demokratisk uh, område til repræsentanternes hus, og det skal han egentlig være glad for, det, det er ligesom ambitionsniveauet strækker, og så kan det være, at han kan blive minister en dag, hvis han er rigtig dygtig. Ja, det var ikke, fordi der var så frygtelig mange, der havde brugt tid på Better Rock før Ej. han pludselig stemplede ind, men uh, det, det må man så sige, nu blev han så pludselig et, et fænomen, mm. og en, en seksansk demokratisk stjerne, og på en eller anden måde også lidt symbolet på mm. Det skifte, der er ved at ske dernede. Mm. Øh, jeg vil sige, at der er to andre demokrater, jeg også holder rigtig godt øje med dernede. Det er Castro-brødrene. Ja. Øh, og Joaquin Castro er altså også... Øh, jeg tror måske lidt mere på Joaquin efterhånden, end på mm. altså... Julian Castro var jo godt nok borgmester i, i San Antonio. Mm. Det var han indtil, at han så i 2014 blev headhunted af Obama mm. til at blive øh, det, der på dansk kan som værende by- og boligudviklingsminister eller noget Hvis man skal forklare, hvad det svarer, så handler det tit om, at man skal prøve at gøre noget ved de amerikanske ghettoområder. Ja, det, det, det er tit en møgpost. Det, det er tit lidt svært, og øh, det, det gik heller ikke så nemt for, for mm. Julian Castro, men han blev dog minister og pludselig løftet op øh, mm. nationalt. Han prøvede så at føre præsidentvalgkamp i 2020, det gik jeg på, man siger. Mm. Hans bror, Joachim Castro, har øh, i. Ja, det er jo den 10 år siden, nu han har siddet som medlem af repræsentanternes hus valgt i det distrikt nede i San Antonio. Han har lidt bedre kunne holde kursen end, øh, end hans tydelige bror. Øh, og jeg vil sige, han er da også et, øh, et bud Problemet på det. Jeg tror, jeg vil råde for, at lidt, lidt mangler en platform. lige ja. nu. Ikke? Altså politikere uden platform, det plejer hurtigt at blive lidt, lidt træt. Ja, og det, det kneber også for ham, altså mm. det er 2020, det er sådan, jamen jeg, har, jeg var borgmester nede i, i San Antonio for en lille for år siden. Jeg har godt nok skrevet en bog, mm. øh, og, og så har jeg været minister øh, for et område, der ikke er specielt profileret. Der kan man sige, at Castro har en, en platform, så ham tror jeg lidt mere på. Han er, altså de er jo dygtige begge to, jeg har interviewet Castro på det demokratiske konvent i 2016, mm. Og øh, man kan også se, altså, det er jo meget sådan, tit en måde også lige at sådan, spotte, mm. hvem er det de sådan, også partisoldaterne synes er de nye stjerner. Mm. Ham var der godt nok at rift om at, øh, at tale med, der var mange rundt om ham hele tiden, og der er altså ikke nødvendigvis den samme rift om alle mm. øh, medlemmer i repræsentanternes hus i forhold til hvem, der gerne vil have taget billeder, og hvem, der gerne vil ses med hvem osv. Mm. Han er også et godt bud, vil jeg sige. Altså, hvis ja, ikke... Det der er jo interessant, det er, at hvis de, vil, hvis de vil have fat i Texas, så er det jo netop, at de... Så skal, de jo, så skal de jo kunne udklække de her stjerner. Præcis. Men det virker på mange måder som om... Ah, det kan man jo sige. Synes du... Det, det det er, jo, det er jo ikke ret lang til siden, man nærmest havde den modsatte diskussion om, hvem der egentlig havde gang i den bedste talentudvikling. Man skal vel også være ærlig og sige, at det spiller også lidt ind, at demokraterne bare har mod, medvinden, ikke medvinden, medvinden mm. i øjeblikket. Så derfor virker alt, hvad de gør, også lidt mere mm, sandsynligt og godt og sådan nogle ting. Hvorimod, hvis man skal jo ikke mere end to år tilbage, så havde man vel det modsatte syn på tingene, bare for lige at være genueltad mm. okay. ja, ja, Jamen, det er du da og øh, altså... Træerne vokser jo i hvert fald heller ikke ind i himlen for better i, i forhold til det cruise 2018, og det er jo heller ikke sikkert, at de gør det over for Greg Abbott Nej. i i 22. Men, øh, men jeg vil sige om når vi laver kammer om mere end 10 år. <laughs> øh, og det snakker kom, aldrig med om Texas. Laver, øh, så er det ikke sikkert, at øh, Texas længere er så øh, så rød. Så kan den meget vel være blevet øh, i hvert fald mere blå end den mm. allerede er nu og øh, vi kan bestemt heller ikke øh, nødvendigvis afskrive muligheden for, at øh, et af de præsidentvalg, der har været, og det kan jo så for eksempel have været det i 2028, jamen der kan det sagtens tænkes, at demokraterne har, har nappet uh, Lone Star State for første gang siden Ja, det, kan være, det, det kan være, at de har gjort det, who knows, ja? med, en, med en kandidat fra Texas. Det vil jeg faktisk glæde mig til at lave det program. Det bliver spændende. Ved, ved, ved, du, det er, ved du, hvordan, kan du, eller kan du huske, du ved det godt, kan du huske, hvordan West Wing slutter? TV-serien West Wing om amerikansk politik. Ja, det kan jeg godt huske. No. Det, det, det er jo, at det er en congressman fra Texas, Texas. der bliver demokrat. Der Matt, bliver, Matt Santos. Matt ja. Santos, der bliver den bliver nye... Der nye ja, det, er faktisk, det, er, det er meget fed. Den. Det, er, det er en af de få det, serier, der faktisk holder niveau hele vejen her til slutningen. Ah der var et par bløde sæsoner midt i. Jamen, det er midt i. Den slutter lige så stærk, som den starter. Jeg vil sige, specielt sæson 5, der er ikke så stærk. Ej, men... Altså, den er stadig god i forhold til så mange andre ting, med den, den var ikke stand. Sæson 6 og 7, ja. øh, det, er, det er fedt. Øh, det, er, det er nøjderi på et dejligt, dejligt, dejligt niveau. det. det. Noget af det, der også afskrækker i Texas, du skal ikke sige mere... Nu er det bare lige... Jeg, nu, jeg, nu er det bare dig, der afslutter. Ja, bare afsluttet, jeg bare. Du får ikke lov at sige mere. Hvad hedder det? Noget, noget af det, der jo selvfølgelig også gør så sig i Texas, det er jo også den her højre drejning der er i amerikansk. Politik. Det har faktisk en vis betydning også for, at, at man jo netop skubber. Du, du, du kan ikke bekræfte det. At man skubber nogle af de her midtervælgere over mod, og mod uh, demokraterne. Hvis man vil blive klogere på højre drejning, hvad skal man så gøre? Anders? Jamen så er der da alt muligt grund til, at hvis ikke man er medlem i forvejen, så skynd dig at blive medlem af kongressen. fordi der kan man jo så tirsdag aften den 2. marts kl. 20. Hør min kære medvært at fortælle lidt i vores næste masterclass på kongressen om lige præcis det her emne. Og det bliver godt. Det kommer både til at handle om den amerikanske afsøn og om YouTubes algoritmeændringer og alle mulige andre øh, gode ting. Men skønt at blive medlem af kongressen, så er der som sagt masterclass tirsdag aften, hvor du kan blive meget klogere på udviklingen i den amerikanske høj højrefløj. Det her det var kampen om Amerika for mig, sad og sammen. Jeg hedder Lasse Pedersen, og som altid er det Tom Carstensen, der har trykket på knapper og sørget for at få et ø, højt nok lydniveau, så alle, kan, så, alle kan høre det. så alle kan høre det. Tak for i